Але за великим рахунком сам Григорій Лютий вважає, що тільки той твір має шанс залишитись у часі, який понесуть у своїх серцях люди. Народ – найбільший поціновувач і зберігач духовних скарбів. Сьогодні звучать нові сторінки роману Григорія Лютого «Мама Марія». Біля мікрофона автор. Найкращий голос тут би став лиш зайвим. Так жили рвуть, так кличуть свою смерть. Ось що я спів. Я ж вірила їй право. А як же я співатиму тепер? І чим же він тримається ще жити? І як мені тепер це забувати? Хіба ж так можна навіть і любити? Упав на землю і страшно цілував. Схилилася ромашка на волосся. Таку, що є мелодії, мотив, Земля таких недовго, — кажуть носи. недарма хоче йти в монастир. Змаліла враз, Мені і не довіривсь, І що тут ображатись, ще мала. І ще мене душа, Хоч вірю щира, якось його свята, Не прирекла. Не ждав мене побачити в цю пору, Чи повернуть тихенько у село, як лихо, що буває, пройде поруч і промовчить. Не скажи, що й було. Знайти як серединку, рівновагу. Відкрить і не роз'ятрить його ран. О, Господи, подай мені відваги. Колись уже промовчала я. Раз. Щось підказало, тільки не жаліти. Це як ножа у грудях поправлять. Нагримати вже краще, насварити. дражнилочкою кинула здаля. Що за лихо наш Порфир? В нього кеба на бакир. Він мене не слухав, знов поснідав муху. Ой, не муха то була, а розлючена бджола. Бджілка солоденька, я вже й не раденька, Бо замок мій друг Порфир. Мав язик, тепер пузир. Навіть сам не щувся, як чомусь надувся. Ой, не дуйсь, не дуйсь, козак. Хто з нас дув, а хто з нас рак. Хто страшний – рачісько. Звісно, порфирийсько. Ще й не таке б однеї мав за радість. Це ти, Марійко, правильно, свари. Не стане літописцем безпорадний. Я плакав, так, та духній не скорився. А ти у степ чом ходиш, аж край світу. Співаєш, наче Господу. Прости, тобі ж нема причин ніякоїти. У тебе ж голос посланий, а й ти. Чи все сказати дано лише наодинці? Чи те, що й ти, я нині відчував? Ні, ти твердив, що тайни – то чужинці, Щоб не лишала в серці ночувати. Я не суджу, ти справді незвичайний, Ти ходиш так, як Бог тобі на рік. І суть не в тім, що мав від мене тайни, А що вони плодитимуться вік. Тобі не просто важко, а надривно, Посватайсь, не могла б дать от коша, Хоч знаю, ой, я не твоя царівна. Я, щоб на мить, хоч ношу міг лишати. Люблю тебе, як може любить мати, Хоч проти тебе віком і мала, Що світ забрав, хотілося б віддати У крапельці Всевишнього тепла. Пасеш думки, але не завжди знаєш, Куди вони завернуть крізь туман. Я так боюсь, коли ти обіцяєш, Не обіцяй, як тато, як Богдан, Мені ти, друг, душа ж прийшла побільше. Пригадуєш на камені в казках, Що висічено в пісні, нас не втішить. Та ніде дітись, пісня нас рука. Ти у думки пішов, як у монах. Слова зірки, родина крижана, Тобі хто не поет, той битий прахом, Не можна так, думки трясовина. Марійчка, не гнівайся, я знаю, В спокутах маю слова дорости. Якщо в тобі життя, я ображаю, ти вже мене бездушного прости, чи рідних смерть мене протверзила, чи десь воно закладено з гори. Я теж любив розтрачувати сили на пустощі забави до пори, а потім при сядеш, порожнеча, і так досадно стане день мину, життя безцільне, своєрідна втеча, нездатність в очі долі. За зерно, я літописець, а душа дитини, Не просто з нею мир, бува, знайти, присікувались люди без причини і навіть ти, тому що дня собі я сповідався, й таки вдалося знайти свої ключі, раніше крізь гробки й ходить боявся, а ще коли бувало, вночі. Коли дуже довго сидиш на цвинтарі, поступово. Відкривається третє око. Ні, не так, кажуть, старі на гробках прорікати може й сорок. Ну і чого ти, сидячи тут, боїшся, як наче цього не станеться? Це, як втратить цноту. Тут краще, ніж на дзвіниці пишуться вірші. Смерть тут траву поскошувала якраз у минулу суботу. Душ, сонячні зайчики й метелики. Літають, мов, ходять в гості. Он тітка аптекля зелена пелена, а там жартівниця фрося цвіте бузок необламаний, пасеться коза без рога, тебе тут ніхто не шукатиме, тут губляться всі дороги, в тобі ще не вигралась брага, зітхнеш, мов опустиш за вісу. В тебе є одна перевага, ти можеш піти ще звідси. Тепер і похорон не обминаю, І на весілях не те вже ловить зір. Всесвітнім холодом я душу обливаю, Гартуюсь в ньому. не тільки у грозі. Всевишній мир з байдужістю не сплутай, Щоб слово пролетіло крізь віки, Я мушу воду відділити від суті, Стукти у ступі, тільки навпаки. Не від гордині це, поет найвище, у Божій книзі, вірші, головне Це треба усвідомити скоріше Інакше час відразу підімне. Люблю я новизну, але й повтори Без них новому дню не зазоріть Тому і не дратуюся ніколи, як чую Що повчають нас старі Є справи богообраних над світом Всевишній взяв мене у сторожі Поезія – це слово із орбіти Мого народу, роду і душі. Комети ті летять, немов скажені. Слова ж пісень, як місяць, як зірки. Господь їм дав дороги незбагненні. Так із небес являються думки. Вони плоди, як жив ти і як вірив. І як у снах до неба долітав. Наука ця не відає, бач, міри. Тобі дано без неї. Ти свята, ти рік і дум піснями відкриваєш. Без тебе їх я з роду б не пізнав. А як тому, кого ти покохаєш? Солодка смерть, пісенна голозна. Мені твій спів, немов розмова з Богом. А твій обраних, ти ж уся дива. Якщо ти заспіваєш, лиш для нього. У нього ж може серце розірвати, Дражнилася, моє ти, Боже, вухо. Не можна брати відповідь за все. А він своїм хвалився. Ось послухай, це від твоїх. Народжену, пісень, мільйонний, може, раз читаю я цю книгу. Так треба книзі книг читач із читачів.